A'udhu billahi min ash-shaytana r-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Inna alhamda lillahi na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shuluri anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudilla lahu wa ma yudlilhu falamudilla lahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'du të gjithë falëndrimët mirënjohjet bindingjet janë vetëm për Allahun xhela xjalaluhu Zotin e botrave krijuesin e gjithësisë përshëndetjet mshira begatit Jan mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi shoktë tij besnik mbi familjen e tij të, të ndershme mbi gratë e tij të, ti të pastë dhe mbi gjithë muslimanët dhe besimtarët të cilët e ndjekër rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e kjametit. Të ndëruar vlezër me lejën e zote Gjellegjallu hu pas përfundimit të varkët të cilën e vendosëm bi shikimet e besimtarit kërqi gjunahave dhe epsheve do të vazhdoj me lejën e zote Gjellegjallu hu me një tematik tjetar të cilës nuk do t'i kushtojm varkë të ligjaratave nëse tështë do të ishte shumë i gjatë, mirë po do të shkëputosim nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga fjalët dhe shpjegimet e ulamave në mënyrë që ta shoqim problemin ton në raport me Zotin te barekeute ala. Dhe ajo tematik ka të bëjë me ato se cili është dallimi i zemrave të sahabeve dhe i zemrave të cilat kanë ardhur pas të tërë. Pra, a i cili e lezon historinë sahabeve, nuk përflasim për pengamberi sallallahu aleyhi sallem, vësaj është e cila nuk arrihet, por përflasmi për, për njerëzit, atë janë sahabe, qok të ti aleyhi sallatu e selam, cili është dalimi me zemrave të të tërë dhe zemrave të cilat kan ardhë pas të tërë. Sa ka qene afërt ahireti Takimi me Zotin, takimi me Llogarin, dalja para Allahut te Barekeute Ala, prania Jeheneimit, prania Jannetit, sa kaçi në afër tek ata dhe sa është afër tek neve. Dhe neve bashkë me ta pretendojmë një Zot. Një Allah, një Muhammed sallallahu alaihi wasallam, një libër, të njëjtat ajete. Ato na i kanë dhënë. Çatto ajete she i kanë lexuar ata po të njëta t'i lezojmë ne, se atona i kanë bartë. Mirë po dalimët janë të mloja. Dalimët janë të mloja. Djetarët e muslimanve kanë shkujt libra mbi ata se ku dalohemi me sahabët, cilat janë pikët daluse mes sahabëve. Dhe janë të shumë ta. Dhe më dhëmën nëse neve numrojmë, vetëm numrojmë, që kjo dalohim, që kjo dalohim, vetëm numrim, ishdo është një ligjerat. Mirë po, Ne jo të të zhidhë me një dalim e të flasim për, për ata. Ibn Il Gjozi, e bu El Faraj Abdurrahman Ibn Il Gjozi, njëri për djetarve të muslimanve, i cili kemi përmenë se dalohët të kistoria muslimanve se ka të shkruar dhimi vëllime. Dhimi vëllime i ka të shkruara me dorën e ti. Ndo shtë të njëni për neve nuk i ka dhimi vëllime të pame përvesh në për internet. Ndërsa Kështu mi pa, drejt për drejt, dështëta nuk i ka të pame, a i ka dvetat, shë i ka, ka shënua. Allah e më shëroftë. A i në librën e ti, Gjuhetia e meditimeve, sa idull khater, mund të gjenë në gjuën Shqipe dhe të shfletoni, një librë e cila djetarët pas ti, të cilat kanarë pas i një gjauzit, e kanë pas tradit, që kur kanë shku dikun në thtim, djetarët, Kër kanë shku në themaj së ne ka morë librarin kretë me veti. Së së ne merë shumë libra. Dhe i kanë zedhë disa libra të qka ka, ka shku e ka pasë me veti. Në qantën e ti. Një numëri madh i djetarve, sa idull khatër, gjuhetia meditimeve, kanë thanë është obligim për gjdo musliman. Qyshe e merë kuranin me morë dhe këtë libor. Nga dobi të shumë dhe të së ti ka përmenjë, Ibn al-Jawzi, rahimehullahu ta'ala, dhanë këtë libër për më një meselë shumë të rëndësishme. Ai është një dallim brej dallimeve të sa digavon mes nëve dhe shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo vlezarosh zjuarësia dhe, dhe kthjellja e madhe e sahabeve dhe gjumi i madh i zemrës të atyre që kanë ardhur pas tere. Pra, sahabja, sahabiu e ka posë zemrën e cila shë shumë, shumë, shef. Ata, si kërë e kanë pa Allahun njëlle gjëlelu për para vetit, kështu kanë jetuë, andaj për nga mberi se selle me u kamësue, kërë piti Gjibrilis qka është bëmirsia, tha me e pasë Allahun si kërë jetë duke e pa, shkala me e lartë si kërë jetë duke e pa, pak ma poshtë nëse se shë ajtë sehtie, kja pak ma poshtë. Sahabët dhe lezër një numër i madhë për tëre e ka naduru Allah unë sikur janë duke e po. Sikur janë duke e po. Dhe të shofëmi, dhe bëllën gjari dhe sëtë i ka ndodhë shokët për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem. Thëtim në lëgjauzi dhikru lëmoti je kuffu anil hawa wa je bëthu alil gjitti. Meselë e cila ka dalue sahabët dhe neve. Për mendja E vdekjes e frenon epshin dhe e rrit seriozitetin. Kjo e ka titullu titullin të së ndoflasim. Per kujtimi vdekjes e frenon epshin, e ndal dhe e rrit seriozitetin e njeriu të në këtë jetë. Po do të flasim sa është afër vdekja te na dhe sa kaçi afër te ata sa ka qenë afër të shok të bëngamberit sallallahu aleyhi sallem dhe sa është afër të na kërrejt problemet të ndërruar dhe zër janë qëto nuk ka pravë janë tjetër e gërsia vërashdesia, ngurësia mës qajtja mës friga prej zotit, mës shpresan e zotin kërrejt janë prej harresës së kime vdek andaj edhe njeri nga kjo harresë bohët i egrë bohët e gërsor, a nuk shifë një e gërsir në ajo që ka ndodhë në guta prej vrasës e fëmive, prej hedjes tonelatave, zjarë, bifmi. Në studimin e kafshëve vëzër, para se me ka lukëtun nga se këto problemi, në studimin e kafshëve ulemat kanë thanë, kafshëa kur ha, ka dëshirëve të mengopat nevojën, dhe pas ta i qëtësotë. Kuta, kuta plëcoje nevojën, qëtësot, dhe ma nuk kërkon me hangër, se e ka plëcuje. Kanë dhe nga të zhitë dhe e gërsirat, është një kafëshe e gërë, ajo ha edhe kur, nuk është në ngëpër, ajo është ujku. Ujku edhe pse është ngëpë, e në dhe kërkon. Andaj edhe mirën shumë shpesh, shembujt me, me ujkun. Pse valë, nga së është i pangopëshëm. Por, edhe ujku, nga e g që ha edhe masit ngopët thonë djetarët se kemi pa që e ka zhduk dhe njëherë dhe një lojtë të kafshëve tjetër apo lojnë e vetë nëse i merë kitë kafshët cilë lëndush kafsh edhe studioje a ka ndë një kafsh që ka mëri e gërësia asaj kafshë me zhduk lojnë e vetë me zhduk rejtë s'ka, cilë lëndush marë ndash loanin, ndash tigrin, ndash elefantin, ndash ujkun, ndash qenë të ndryshëm, ska që e ka zhduk loj në vetë. Atëherë, kush kam betë që e ka zhduk? Njeri. Njeri e ka zhduk loj në vetë. Në qitet e zhduk krejt. Në shtet e zhduk krejt. Një popër mundohet me shfaros. Pse? Qa është kjo? Andaj tha Allahu gjellëvala për një besimtarë dhe kriminel dhe zullumë qarë. Inhum illa kel en'ami bel e dhalë. Ata janë si kafshët. Qishë si kafshët? Hajnë edhe kur t'janë në gopër. E mirë, ma të deviju më se kafshët, ku? Qe ma të deviju më se kafshët? Ato për një me do një e regurësirat e të, të projnë. Ama s'ka mëni të primi me zhduk lojët e veta. Adoj ka ala kafshët e egra. Pse? Se s'janë zhduk njëra me tjetërën. Dërsa njëriju e zhduk, e zhduk, do me e zhduk loj njërëzor. Zotin arrujnë nga kja gërësi. E oda është haki në atyre të sëtë, jetojnë me këtë frim. Nëse kjo vlozër, në jetojnë në një botë shumë të egrë. Shka thamë për nga mberi sallallahu alaihi vësallem, se nuk bëhët kja meti. Paramendo ku dhëtë mërije roli njëriju. Nuk bëhët kja meti. Deri sa njani pre njërzve nuk guban zina me nanën e vetë, jo të shpia, në rrugë, jo të shpia, mës pe pakur kushve zoti, gjellë gjellë, jo, jo, në rrugë, me nanën e vetë, do më dhëmë, ka me mri e gërësia në kulmët e veta, dhe më i mirë i preja sa i gjënerate, ati brezi, ka me qeni njeri, i cili ka me thonë, më shefu pak, su një thotë dyshka tjetër, Së mullë të mi dhënë të shka tjetër, a e di që i nanë e kije, a e di që i motër e kije, jo, jo. Mëshefu pak mështë të qofi dikush. Ka nërë dhëtë të transmitime, qifti që ti që ka i thotë mëshefu pak, ashtë sikur shenë bulli e bubekri dhe omerit të ju. Dhëtë të transmitimin nga pengamberi, sallallahu aleyhi sallam, se qifti ati që kam i thonë ati zinaqarit me nënë e vetë, shëfu pak, ka thonë pengamberi aley Ky Asy Abu Bekri te ju. Jo? O kika mugon se Abu Bekri. Qi ka me guxum i thon, më shafu pak. La hawla wala quwata illa billah. Këngërrë dhëzor pas njeriu, asë del nga frenat e Zotit, nga kufijtë e Zotit Jalla Jalalu, mos pit çka mund të më bë. Krejt i ban kur e ka mohu zotin xhel Gjell xelalu krejti ban dhe nuk pyetet më andaj këtu e kanë thonë dietar dat fjalën s'ka gjuna pas kufrit pra nëse është kaluç që kjo vi tierrat tierrat mos pyet pse nëse nuk e kontrollon ata Allahu te bareke o teala njeriu i kalon të gjitha kufit andaj besimtari duhet gjithmonë me ushqi vetën me iman ngasë ça ç'dosh çka ka iman ç'është njerëzi në ç'a dosh çka s'ka iman ka dal në shtazarakon në kafshorun zot e na lut Thadim një gjëuzi, Allah më shiroft, min adhrafil eshje, i fakatil muhtadir, indëmote. Një In gjëuzi vë lezër, në të gjitha fjalimët e ti, mundohet më i dhani ladhsh besimtari, qishë më këthjel, qishë me pasaj retin për para, a kjo është ajo qka neve në mundgon shumë. Pra neve, vërrosim njërzi, që finosim njërzi, shofin qishë në vdejsi sin familjart, i madhë dhe i voglë, Shof me xhenazë, fal me xhenazë, plot. Dhe baraz sipas, sipas sin me xhenazës nisi. Pra, para se marr xhenazia, pasi si ta falmë, tu e fal xhenazën, masi si ta varrosim xhenazën në njëjt, sikur me elana të varrosmin hotel apo me pasu di një, dhe një shëtitje ata. Kjo është problem i madh i besimtarit. Ebubekri radiyallahu anhi jo yoci ka qajt dhe është frigu pre Allahot kër ka lezu Kur'an. Jo, kër ka dëgju dhe një adif, kër e ka pa o dikant tukajt, ka kajt edhe ki. Veç kër e ka pa o dikant tukajt edhe ki ka kajt. Radi Allahu anhu, ardha. Ibnil Gjozi mundohet, gjithmon në fjalimet e ti, ku e kanë pas atak, ketë sekret, ketë shumë farë të mirë të zemrave të sahabeve. Qatë shpejt me kajt. Dhe nisa Aisha, radi Allahu anha, Kër i tha për nga meri së se sëllëm e bubekrit, le dale imam e bubekri, Aisha e dinte babu në vetë. Thane dale o meri. Aisha, qika vetë. Thane dale o meri. Kër e niti për nga meri së se sëllëm, tha, ju e kini provoku Jusufin. E kishë për sëllim loj juve, jo ju, jo Aisha, hasha lilla. Loj grave e ka provoku Jusufin. Pra ju dë një herë jam mirë një mendjë një riutë që është ka thënë në hadith tjetër, e nga meri së sellem. Tha, unë po tha me bubekri, të i përthu o meri. Tha, baba jam sënë e ma vetën pëjtë kajtë mësë. Kë e kishë problemin? Zahift, sënë e ma vetën pëjtë kajtë mësë. Kanë me med gjemati, të, të e kshirë e bubekri në që është përkanë. Edhe dole bubekri, se për nga meri së në mi tha. Edhe pëse së dojke me dalë. Në fati ha, s Gafir ka prej Allahut te bareke we teala Ibnul Jauzi mendohet me nga sira e sahabeve me me hulumtu ku ajo mirësia e madhe qe kan ka njerze dhe besimtarit ksu do te me kon vllazër me e kopni sahabe cilan do ko ku pse o çafi miraj pse ashum i gabos frik zotit te bareke we teala para mendoni vllazër nga jahiljeti i me renom qe amur te ekzistoj Qka mundet me egzistu ma gjahiljet, se sa ku t'lin dhe qik me e kapën e voros? A dini dhe një gjahiljet që mundet me mëri malak si kjo? Pardaj që kjo qka ndohet sasht nga armist e zotit? Ama këtat të tjerat, vajzat e thmite muslimanve, ajtë vetën, i ka linë thmija vetë, kër e ka po qik, mvorë. Dhe i risa Allah u thot, ma dje, mundohet me varros më shpejt mos ta shohë dikush se i kalin çik por me varros po se po mos ta shohë dikush çimos ta shohin çik këta njerëz vjen Kurani dhe i shëndron në në mësues të njerëzimit këtu ka një sekret këtu ka një sekret njerëz pa shkollë vëllezër njerëz që s'din më lëxuas kurse ka kop lapsi ndoraj dhe vi vi me një kohë kur ata bëhen prijes të njerëzimit Dhe bohën, gjdo njani prej tëre u metnë vetë veti. Andoj prej dalimeve që i ka përmenim një gjozi, për sahabët ka thanë, cëllin të amirës nuk të korit. Cëllin të amirës. Pof, nga Ebu Bekri, dërtaj me i vogli. Cëllin të amirës të që qëta, më shefën e pak se ne i mërftiren. Ja, ja, s'ka, cëllin dush. Kërrejt sahabët cëllin të dush, prezentoje jetë shkrimi dhe biografin e ti para njerëzve, thërë Do shtau shuma se umet e ma ma von. Dorso neve me na thon se uni jam se muslimani, se ka ndjeki Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duot me pincet doni ar me na menaxhet, zoti na rujt. Sotim dilxauzi, allahun sharof. Ngajerat më të çuditshme është diella e atij i cili o shtri por me vdek. Shiko. Gjërë, gjërë shumë e quditshme, është tëtë, kur njeriu shtringet për me vdek, ihtidarë, i thonjën kur njeriu ma e ka smujën, edhe o shtri që nuk shpresohet, mund gritë maj, kësa i thonjën ihtidarë, prani dhe pritje e ardhës e melekut. Thotë në qëtë të qaste, njeriu e ka prezencën Allah për para, e ka prezencën Allah për para dhe innehu jen tebihun tibahen la Jusof. Thot, ki për sër, këthjellët me një këthjellënja që nuk përshkruhet. Paramendo një lezër, sa më nëtë më këthjellë një anë i cili, ështëri dhe thot, nuk vimot e kënej, nuk qohë në amole. Paramendo farë mund, qëfar këthjellët, thot im një gjehuzi, nuk përshkruhet. Pas të e thot, uajak laku, kalakan la ju haddu, Shqëtësot me një shqëtësim nuk mund është me shti në në numër. Sa shqëtësot? Një njëri i cili o shtri për me vdekë. Ibn Një Gjozi kështu e fillon dhe me mëri dikun tjetër. Se kërejt nga një, një ditë për ditëve që ështu këne mushtri dhe këne mëna dalë për para a khireti. Që ka tonë Allahu te bareke u e te alë. Delë për para. Gharë gharë. Që e ka qytë për nga mberi sallallahu alaihi. Waselle. Thot, shqetsot me një shqetsim, nuk përshkru, nuk futet në kandar. Vajete lehefu, ala zemeni hil madhi, mërzitët për kohën që i kalu me flakë, jetë lehefu. Flakë ka i delë, për zamani shka i ka kalu e për parë. E ka për qëllim në vepra që sa dashtë mi kalu, ati ku i ka kalu. Vajewet du, lauturike, ke jetë dara, ke me fete. Dëshiron me dëshiren matë flakë, u edhe është dëshuria lartë, që t'ilijet edhe pakko të ndreqë e qëtë që e kametë pa e ndreqë. Shka me ndreqë? Veturën? Shpijën? Jo, lezër. Me ndreqë zemrën, edhe vepra, që du të miqutë Allahu Gjellë Gjellalu, ka dëshirë të manë. Wa jesë duku fi të ubeti, ala miqëdari, jekini hi bilmautë. Thot dhe të ube në qka e banë në këpë qast, e ka të ube të sinqert, vërësish nga bingja se s'kthejet më prapë. Prat, kur është të ubeja majë sinqerta? Kur ti thoje doktori që ti sigurët s'kthejesh më? Apo? Si këta në Evropë që i thojnë që tu haptazi, ti edhe në zëtë dit i ki. Nuk, nuk e menon shumë i shumë. Këse janë thotë ata. Kanceri jote edhe pas më lejtë nuk e kalonë. Pa dhe me ndonë mu kanë besimtare, ishtë farë të ube bërë, o vleza. Pa dhe me ndonë farë të ube bërë. Thotë, vërësish prej bingës i skthejët, qatë që ka edhe sinceritetin në të ube. Ua je kedu, je këtullu në fsehu, ka blemauti habin esef. Gati e mid vetën me shqëtsim, para se mjarë dhe gjeli. Thotë, tu prit vdekjen, veç kure di që i ka me vdek me bindje, o shtri për me vdek, thotë, gati do mu m para se marrë me mbi të gjelë nga nga bindja që do të shkoj e ka Allahu të bareke vë të ala pasaj thërë vëllë ujjitet dherratun min tilke lë ahwali fi awani lë afie hasala kulle maksudi minel ameli bit takua thëti më një gjozi sikur në kohën e shëndetit ha që tash ti dhe une si cili shako tash shëndet hec në kom të veta pinë me gojë në vetë, hanë me gojë në vetë, lëvizë me dur të veta, shëtitë me kam të veta, ishionë lezetët e kësaj bote, thotë, sikur në kohën e shëndetit, ta ketë veç një kokër, elbi, dherra, më të voglin sen, nga kjo gjendje që ka e përshkrytëm, këtë pun të kishë mi pas me takë vëllëk. Edhe njëherë, që atë gjendje që ka e përshkryti njeri ju të i shtrim në vdekje, ku pëndohet sincerisht, ku e ka pranina Allahu të barek e vëtë e ala. Thotë, kur të është i shëndosh, në kam, nuk është ria la, veç një grinsh, nuk podoj në bashat kret, një grinsh, dvogël, me e pas, kur është në kam të veta, kërrejt pun të shka i ban, kishmi ba të ndërtu me mbi, mbi dhe vëqëmëri. Kjo është e që i ka dalu sahabët e pingamberi, sallallahu aleyhi sallam. A da vëzër, nuk � me një formë që se dinë Allah. I njëti namaz, i njëti zëqatë, i njëti agjërim, i njëti haqë. Dhe kjo pranija e Zotit të ata ka qenë shumë me madhe. Tekne e bështë, shumë me nukëllë. Pranija e logarisë për para Allahu dhe barekja vë të ala ka qenë të ata shumë, shumë me lartë, shumë me madhe. Thodim në lëgjëuzi, fel aqil me methële tilke saati wa amile bimuk të da dhalike. Thotë njeri i menqurë. Njeri i menqurë. Shikon neve tash, dë gjojnë alloj loj të finimi për njerën e menqurë. Dë shirojnë loj loj kravate me bo, sa shki, a i shka duhet modeli, ha? Kote kotë ma bete. Menqurëi, jo unë jam i meqën e ti se i meqën. Për shka dhe të Birgjozë? I menqurëi, është a i cili e ka parasive që këtë sahatë kush është i menqër, qaj që në vazhdimësi njete ka trur i rrit e qaj sahati funit atje, kur shtërijet edhe du të me dhanë e gjelin të Allahu të bare kjovët e ala me dërzu shpirtin. Zotin a më shirof në atë qaste. Kjo vlezër është ajo që ka neve në mungën. Kur jemi tash në këtë shëndet, në këtë fuqi dhe këto aftësi që ne ka mundësu Allahu të bare kjovët e ala, në këto komoditete, duhet me pas parasysh qatë qastë, qatë qastë. Pse nga munson, vepra, se kjo të mundësën Më ndërtu vepra mbi dhe vëqbëri Mungesë e kësoj vëzër Mungesë e Vëdijës e neve dhe të logaritim I për para Zotë i Gjellë i Gjellë U naban që neve më shprenua E Allahu të barekje Këtë ala e ka zbrit këtë liber Me në përkujtu me këtë mësejle Tho dhe dhe më në gjauzi Fë illemje të heje Të swiru dhalike ala haqiqëtihi Të khajelahu ala qadrija qadrat çë më sjell çat pamje hakikat sikur që është vdek thot barrëm le ta imagjinoje por nëse smundesh me jetu bash me çatsure nëse ajo sure është shumë e madhe me zor ajo sure është shumë e madhe çka kjo sure sahabët duke kalon me shjuë të mirat të kësaj bote Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu vëllazër kur e ka pa keni bakur është uji i ftoft apo djersin këtë gotë nga flladi i madh që është lom ujë kur e ka pa ngot kët ujin që del jashtë agotës ka çajt e du ka kujtuha ajeti Allahu te bareke ve taala wa yawma idhin ked at dit do të pyetni për për ujin që e keni pirë ka çaj kur e ka pa këtuj ka kaq pra pa mja që do t'jabë logarit se ka lanë me shiju ujnë që shishiojnë anë. Në asë që e këshirë me adjërësit ajo. E pime vetëm. Ata të gjdo se në kanë meditua. Krimin Allah u te bareke u e te arë dhe kanë ditë se kanë u morë logarit. Andaj pengamberi sallallahu aleyhi sallem. Kër i kanë zbrit fundi a jetërë të surës Eli Imran. Ka qajtë shumë. Ka qajtë shumë. Deri sa i është lagë I është lagë sikur mu la, thë transmitusi, sikur kur, kur dhe njeri ju prej banjës, qashtu ju kështë lagë mjekra, nga të qajtë me të shumë. Thë të i thash, ja Rasulullah, që ka kjo e kajtë me? Tha, më kanë zbrit disa ajete, të surës Ali Imranë. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardhi Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fa qina 'adhaban nar Darina funta ayatene thambukan zbrit dis ayate Wa ilun liman qara'a mir para ckai lexon esmediton mir para ckai lexon esmediton mir para ckai lexon esmediton tri har që të thamë kanë shtimë me kajtë që konë këta jetë dhe zërë ka thënë Allahu Gjelluala e ledhine jëdhkuru në Allah e Qiyamën vë kuuden vë ala gjunubihim ata qka e përkujtojnë Allahun kur janë në kam shtërit dhe ullur a ka gjendje të të të njëri a vështëri i ka në kam a borë në kam gjendje të të të ullt ose në ka rikë ose në kutë kohët dhe dhe shtërit, a kanë në mes këtëre një gjendit tjetër? Tukëci, e pa? Kusë një e fëtë ajo? Kohudën Kijemen vë kohudën më ala gjënubihim në kam ullët, shtërit pra në kërrejt të gjendit, ka thënë mëfesirat shka bajnë? E përkujtojnë Allahun Gjellet Gjelalu ka bajnë për i sahabeve mi disnatës, ështëqu është frikësu familje e ti shka ka, ka thënë mjerë për mu me mësht i ka dollë gjumë i natën, nga, nga frika prezjarët. Ibnu Sirini, komentatori i Andrave, sot shumë i komentojnë Andrave, Ibnu Sirini thot, nëse më kalonë në Andrët dhe një vajzë, një një gruja, e huj, unë e ullë i shikimin, e ullë i shikimin nga frika prezotit gjellë gjellë alu. Në Andrë, ullë e zërë, s'ka atë i logari, se se kiti, kiti vetë në kontrol, e ullë i shikimin, nga frika prezotit gjellë alu. Këta në Allahu Tebare, kjo vëtër në surën Ali Imran, ajetës këta pengamberi së sellem, duhet me meditue dhe mjerë për atë që ka s'mediton, tha Allahu Gjelluala, këta thoin, duke meditu në kryimin e qeve dhe tokës, Rabbena, ma khalë këta hedha batile. O Zotë, këtë qëta së ki kryu për batil, këtë këtë qije, këto, këto, këto, një metët panumër ta, me milion, miliona dhe miliarda një metët e vëzër pa nëmër ta! A me ndonë se i ka kriju këtë? Neve, kër i apë mi fëmijës, apo pare. Allah i zguzënë me menu se këtë një, këtë një kënë avan, se i limi pasaj logari. Po para me ndonë, Allah u gjelë gjithë dhe një metë, njës të me që me kuptenë se kjo nuk është këtë, po shumë ranë. Para më ndonë me ndonë, me miliarda një metë, me më morë logari, me miliarda, me morë logari, një ka një ma khalëk të he dhe batile, këtë së shkryu kjo, qëka thonë, fakina adhe benar, runa nga të nimi zjarët. Andetha për nësëllam, mjerë për asë qëka i ledzon, e nuk, nuk mediton, thëti ibnil Gjozi, nëse s'mundët me jetu me këtë gjendje, baram le ta imaginoje, kur jenë pun, kur jenë shkoll, kur jenë kudë që t'jesh, në pazar, në trekti tane, në shpit tane, në vetur tane, në qajt Këtë është ufë? Dijësë në qëtë më madë më në më të morë Allahu Jelaluhu. Së bëjtë kërqamë. Aë du shmërë Allah gëri parë Allahu Tebareke. Wa Teala. Thëdë më dhe lë gjawzi. Fë inëhu jë kuffë këffë lë hawa. Wa jëbëgëtë u alë lë gjid. Nga se kjo. Jamë në të njeriut me frenuwe. Me frenuwe. E pëshën. Dhe mu bohë serioz. Mu bohë serioz. Fë emma men kanët tëilke thëtë ndërsa ajtë cile e ka parasyve këtë gjendje, thëtë ajo është mo robë i cili e ka plëcuve termin e robit. Kemi folë që ka dhe më thanë robi Allahu Gjeli Gjeli Aluhu. Kema ruje në Habib el Ajmi, enne hu kene i dhe asbaha ja kullu li mra e ti i, thëtë sigur që është rashmetun nga Habib el Ajmi, njëri prej adhuruzve dhe djetarëve të muslimanve, në gjdo më në gjes i ka thanë grujës e vetë, i dha mit tulljohum Fe fulanun je gësiluni Ve fulanun je hmiluni Gjdo më në gjesë vëzër Kura quj ka than grujës Shiko Kër të vdesë sot Filani malan gjenazë Filani Voros Amanat Për gjdo më në gjesë Aki në thanë të njarë nga grujës shushto? Shire, sot kër të vdesë E ki amanat Filani më boros Filani më qëfinos Munët me nashpalë budala ja. Që aji thot amanë Pika vete. Ka pas me selevit për menin li xhozi. E ka çelë varrin të shtëpiën vllazër. Por ditë e ka shikuar. Ka pas me të në kahimrën. Ka dal. Ka thon çet shtash, ta ka mëncualla prapë me dal. Lloi arriti që i dal për ditët. Ka pas për selevit vllazër të vo, të varrezat e qytetit. Ka e ka marr rezervimin e varrit, ka thon rezervojmë në varr. Si si sot çka shkojnë ana e rezervojnë para çka ka vdek. Ai për vetë e ka rezervuar. Kjo është guxim i madh shumë. Sot ti më shkon në bllac, ëmi thon rezervova më unja. Po ti a ja las ke vdek, rezervoja. Ta diu nuk e kanë vurdh. Kjo është guxim i madh, ne Zot. Ato kjo është raporti i sahabëve me Allahu xhelel xhelar dhe raporti jon Zotina për më sof. Pastaj thot, wa qala ma'ruf li rajulin, salli bina dhuhur. Ka thënë ma'ruf në njëriut, fallna drekën, delimam Marufi i ka thanë, nëse ja u fali drejken, nuk shpresoj se e fali me juve i qindin. Nëse e fali me juve drejken, nuk shpresoj se e fali i qindin. Që që ka këthije? I ka thanë, a me ndonë edhe dhe rinë qindin me jetua? Shumit të me ndute, mos i të kujtohet i qindia, kjo lërë! ka thonë kjo është emel që të hu përëj Allah kjo është prej se gjatë që të largon përëj Allah u të bareke u e të ala nërsa të dim nil gjozi dhe këra regjullën bejnë e jedejhi bëkhibe të din njeri e boni gibet një tjetër dhe ki jakthej marufi, njën i predetarve të mëdhej, të zahidave i ka thonë, prot e ka një të e boni njën i njën i njën i njën i njën i njën i njën i i dha wada'u hu ala ainejk shiko këtë fjalli vëzër nuk e kalojnë dhe një arreshtë që që ka thënë shejkhull islamin vëtejmije kelimatus selef kasira fjallë të selefit janë qkurta këni pa qkurta fjallë të zahalëve gjithmonë mund është më përpshimin një status ama kur të folin a i hoq duhet ati si mor shira la pa tjetët Ama nuk është me mirë se fjallë e sahabës. Ebede, shishe e ka thonë, e ka një njërin të po gjebet. Ka thonë, kujtoj e kur të qesin pamukin për misi. Ka që. Pamukin, që finin. Kujtoj e kur të qesin kutën njën, kutën. Pamukin për misi. Ajo mjafton dhe dhe dhe. Që njëri ju mi pas prigallahu të bareke, kuve të ala. Pas thaj, ka përmende dhe të smetimit të tjera, se si prej Saleh i i kanë pas frikë Allahu xhejel xelalu dhe e kanë pas praninë e Zotit xhejel xelalu shumë të pranishme. Ato çka ka përmend Ibnul Jauzi në një libër tjetër Talbisu Iblis, mashtrimi i Iblisit, atëse ne ka përmendur si njerëzit i mashtron Iblisi, aty ka përmendë një ngjarje e cila ka të bëjë me tematikën ton dhe janë disa vargje të lexuara nga një prej poetëve të shkruara, ledzu, të cilat kur janë lexuë një imam i prej imamëve të muslimanëve Imam Qodr në dije, një nga prej 14 dheveve, Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, Allahu mashhuruf, kur i ka lexu këto, kur ja kanë lexu këtë vargje, s'në ka mbyt vetën nga teçarit. Thot Ibnul Jauzi, Allahu mashhuruf në librin Telbisu Iblis, قال ابو حامد الخلقاني. Thot Abu Hamid al-Khalqani, një nga prej mznësve të Imam Ahmedit, thot qultu li Ahmed ibn Hanbal, ya ja, Aba Abdullah, Këto poezi, riqaq, që në përmendjen e parajsës dhe infernit, çfarëdo që thua në to. Në tkaluarun vlezar kanë shkruar shumë poezi. Shumë kanë shkruar poezi. I thonë qasaid, kaside. Ndosë i thonë ilahive, kaside. Ilahide do të thonë me fol për Zotin. Ilahiat me fol për Allahun Xhelel Xhelalu. Kaside do të thonë diçka e cila recitohet dhe këndohet. Dhe ka pasur debat në mes të ulëmave Alejot mi ledzu këto kaside apo jo? Sigur që janë një grupe caktuar e, e njërzve dhe ulemave, të se të mendojnë se ilahijat janë harava. Dhe li sa kanë shkuhe në gullu, kanë thënë ma mirë menguhe muzikë se sa ilahi. Nga këndi se kjo është bidat. E ka vetë e buhamit Ahmed ibn Hanbelin. Ahmed ibn Hanbelin. Qëto kaside që ka janë? Në ta përmenet gjenneti, përmenet zjarri, dhe janë zbutë se për zemrën. Që ka thuti? Fetfa. Të epit për fetfa, Ahmed ibn Hanbelin. Nuk është të vetë dikan për njëzve të thjeshtë, për njëzve të mdojë. Ka thanë, mithlu e ishej, për shemblë, që ka thua të doha, hajtë ka dhëmë dyqka për e tëre. Dhe kërë ja ka recitu u vlezër poezinë, do të citojmë neve me lejnë e Zotit Gjellit Gjellaljuhu, I ka thëmë përsërit ma dhe njëherë. Ja ka përsërit për zë ditë. Thotë transmitusi, fa kama wa dekhala bejta hua raddë lëbëbë. Tha hinin shpe dhe em sheli dherën. E ngoj pëzin? Hirin shpe, shkojn shpe dhe em sheli dherën. Fa se miëtu nahibahu min dakhilil bejt wa hua je kul thë dhe e dëgjova dënesën e të kajtë mësa imamit dhe duke e ledzu për zdyti poezijën. Cële është kërpoezijë? Thadim Njil Gjozi, e ka citu e këto vargje. Këto vargje janë të një poetit, i cili nuk është përmend, do më dhënë, emri i ti, mirë po ki e Muhamid e Kalkani, e ka ledzu imam Ahmedit. Dikun, 7 apo 8 vargje, e ka në banë me kajt, me dënes imam Ahmedin. Qëse Ismail Muhammedi ka pas sırrin sekretin e sahabeve, shumë shpejt ka çuar te Zot. Muhammedi, nevesh pas har kull mendoj ba toy mama e mendojm me nje foto me nje pame, shpesh har, të gabuam. Shpesh har të gabuam, dhe nuk i dim këto këndë të buticisë, të frikës të Zotit xhelel xhelalul u çai kan pas. Derisa alad ibn al-Jauzi, shpesh har, para mendova se, shpesh har, tho duke u marr me dije, me fyk më konë kështu, kështu, më konë kështu, kështu, i thojnë më fradat, i thojnë me, me, me suposu, nëse ndodhë njëriju me, me taku filan ora, filan gjendjen, filan rëthanën, qka, qka kanë shtu hukmi Allahun këtë mesele? Tho shpesher të murë me qësi mesele më vërështësohët zemra. Më vërështësohët zemra. Nëse të murë me ilë, mundët më të më të zemra. më të më të më të më të më të më të më të më Muhamed isha tjetër, bota guri Zoti na lut. Cila jam këto varrëshka e kanë bën me kajt Imam Ahmedin. Thot Ibn al-Jawzi, e ka rritur këto varrëshje. Idha ma qala rabbi, emas tahyaita taqsini. Çfarë do të thotë? Këto varrëshje e kanë bën me kajt njëri shumë i madh. Shumë shpesh arneve e kemi bë bon ta ndikum nga rrethana të caktuara se burri s'kan apo. Burri nuk fjalia, kam, ka. Ço shto është një hor fjalia. Burri s'ka. Qëon po ja ka dhënë veç pak disa burra. Qi janë ndërmut u kajt. Pytura i pari Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Me çindra raste kakojt. Me çindra raste. Nëse ne senamun zon Allah me me fol për biografinë e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, do ta shoh me raste raste. Ëshkullu në lart, ëshkullu. Teter, Ibrahimit. Allahu Gjellu ala që pëshkun Ibrahimit? Awah. Kur'an. Awah. Që kanë shëtë Awah? Që kanë shumë. Që kanë shumë. Oh, ah, Awah. Munib i pendun të zotë Gjellu. Teter, që kanë kajtë? Ademi alai salatu salam. Tha dhe Bubekër ibn Jabi Dunia. Kër e ka zbritë Allahu. Ademi në tokë. Shumë prej këneta dhe me uj. Janë prej lodve të ademit. Janë prej lodve të ademit. Kakojt nga gjunao i Allahu të barë, kërëta që e ka bojë. Tjetër, Ebu Bekër e Siddiq. Ebu Bekër e, e Siddiq. Tjetër, Omer i Khattab. Tjetër, atat luftës e kënë kajtë, Khalid ibnul Velid. Khalid ibnul Velid. A i cili nuk ka ekspedit dhe luft që s'ka mërë pies s'ka heq dy vjetë ka jetu me pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem a ka ka ojtë kënjiri ke Khalidi baba jash përmejnë kuran se ka me ta shti babën zjar se uslihi sakar ka me ta fut atjen në thel të sakarit dhe ke ka dit këta dhe ka dit U ka thon sahabeve, lexojmë çka të ajete që ka thotë Allahu se ka më dësht i babën Sakar. Lexojmë ajetin. Ja ka lexu Allah, ja kanë lexu sahabët ajetin. Ai është dërmu në lut. Ka dhënë ta nxjerrë gja i letin për zemrës. Ta nxjerrë gja i letin për zemrës. Me çka me leximin e fjalëve të Zotit Xhel Xhelal. Moshtim tash më numërua shokët e pejgamberit se zot janë dërmu tu kajt. Janë dërmu tu kajt. Derisa thotë për Omen Khatabin që çdo çdo të dhe vjetë i ka posë zi nga, nga e kajtëmja e madhe anda i mëmahmedi është për tëra i mëmahmedi është nga ata që shpresoj me takue në zënetit Allahu të bareke vëtë ale ka thëmë po jeti i dhe me kalëli rabbi e mës të hjejtë të asini kërë më të mëthoje mu zoti jem a nuk dhvike marë me mba gjuna kërë të mëthoje mu më zoti jem a nuk dhvike marë me mba gjuna وتخفي الذنب من خلق وبلا عصيان تاتينه كان موندوهم مش فشي جناوات براي كرييسا دت ميا بين نيرزوا اكوريم شافت مبا جناو نيريو شكي بزار موندو ات نيرز مستا مورين باش مستا مورين ان شاء الله ان شاء الله سمورين باش ابو اما ت الله جل جلاله كارشياتينا جناو اسدوش زوت نرويي باساي كانث فكيفه وجيبو يا ويحي Vëmën dhe seufë ja, si, ja, po e jahmini, kanë thanë, poheti, si do të përgjigjëm i mjeri une, e kusht është ajë që do të më shpëtoja. Ditën kërë të më thoja Allahu Gjelluala, asë dhvike më marë me mba gjuna, gjithë të të mirat i këmë thanë. Si, vesh, mendje, trup, dur, kanë, shpi, veshje, veshmbathje, gjithë shkatë. Më i nëmru të mirat, dhijet, la të kësua, së mund është bështi në nëmër. Uslin nefse bil amali min hinin ila hini, ka thonë në vargë, e argëtoj dhe zbaviti nefsin me shpresa, kohë pas kohë, hajtë se kohë hajtë se kohë, hajtë se kohë kohë, hajtë se vjen një ditë tjetër, hajtë se një ditë tjetër. Wa enësa ma wara el moti, ma dhe ba dhe të këfini, ka thonë dhe haroj se që ka pas vdekes e kush mundet atje me mdihmuat pas vdekes së ka kush me mdihmuat e lu së për Allahu Gjellal që Allahu Tabarake wa Teala da mundësën që me vdekës si musliman me vdekës si besimtar dhe me na i furcu Allahu Gjellal u Gjuhet në thanjen la ilahe illallah Muhammed Rasulullah dhe me na lecu e lëgarin, bëse lëgarin është shumë e fështir për për Allahu Tabarake wa Teala ke enni addamintu l'ajshe Lejse të tini Ka dhonë si kur une E kumë garantua akiretin Dhe si kur vdekes kamem ardhë E ka le gjukë të varë Gjimamahmejdit Rahimehu Allahu Teala Vajajet sekratu lmoti E shedidetu Men se jahmini Ka dhonë dhe vjen agonija e vdekes E shedidetu Shume ashpër Kush dhe të më përkrahe Agonija e vdekes Dhe nga meri së sellim dhe zër Kër jet, ka ndru jetë, ka pasë agoni. Sekra, sekra i thonjë behje. I da i thonjë agoni. Pra njëri ju hu, humbët këthjelët. Humbët këthjelët. Endes ka shku në tonë. A enda nuk i ka dalë shpirëti. Këtë i thonjë agoni. Në gjuna rafë i thonjë sekra. Herë shkonë, herë vjenë. E nga më verë i se zëllëm, i dashuri Allahu Gjelle Gjelalu. -Gjell -Gjell -Gjell nuk kanë rruzull tokësor dhe qellor dhe në asnjë orbit që dikon e dhënë Allahu më shum se Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hiç, asnjë. Deri sa ulëmohen edhe më shum se Xhibrilin e do. Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur kanë ndrujet para se më ndrujet, i kanë kullu diersët nga nga vështirsia e vdekjes. Dhe Aisha radhiyallahu anha jeka Je ka pëshi vazhdimisht me lecë E ka fladit uj, me ujë Je ka pëshi djerës E ka fladit me ujë Dhe ka thamë për nga mberi së sëllëm In në lilmauti Se kërat Vdekja paska Agoni Nëse aj I dashuri Nëse me dashurin qështu ka bët Meneve që ka bët Ata e do Allah E do shumë e do qështu, qështu ka drujetë Sallallahu alaihi sallam Para me ndo me neve Para me ndo me neve Mirë po humbja dhe dehja dhe mos pasja logaris na e na të mendu se e na të shkujtë Allah me qëllim të kuqë, Zotin Arrujt Muhammed e Salim kështu kanë ndrujet e kanë ndru shumë prej sahabeve, prej pengamërve të torturuar të, të dëbum të izolum i mëgjeriri kafdek në shpe nga kërstimet e shtetit e kështu në rad i mën Bukhari u kafdek i dëbum divete e kanë falë gjenazë këtë gjò të dashurit e Allahut. Mos flasim për për ne. Thotë: "Nadartu ila al-wujuh, a laysa minhum man say yafdini." Thotë dhe duke ndrur jetë, ku do m vjen agonia vdekjes, i shikoj fytyrat. Me se i vdekur i kamon siguri mi shikoj fytyrat. Deri në momentin kur shkojnë e lajn vet në në varr. Thotë i shikoj fytyrat, as mundeni më shpëtuar. Pra, imagjino, skenën kur aj do tjetë i vdekur dhe i shaj njerëzit, ato e shirin këta dhe ki mundohet mi thonë, aspo mundin e me shpëtua, aspo mundin e me shpëtua. Sa i kandrujit? Pas ta i thotë, se us e lumen ledhi kadem të fiduniaja ju nëgjini, do të pyjetem se qa ki ardh prej vejprave me tësat mundësh me shpëtua. Për dy të dhe gjikimi vëzër, që shkina me shpëtua? Allahu gjelëva dhëtë, bjeri të shofë Me qëka do me shpëtua? Dhe e kompormenat me sejlen se në këtu javlen me e përsërit, se shpesh, kur jemi në test, kur jemi në sprovë, kur jemi në telashë, problemë, të këtë jetë a jonë atë test. Allah u nga ka shtinë test. Dhe ai që ka shtinë test nuk sikletavët, pëse ti jetu sikletavët, pa. Kena him provimëna? Shumisa, për cëtë të njeve, kena him provimë. E kur ti si ti përgjigjët, fillon e sikletavësh fillon e sikletave, që ka njëherë sikletin, që ty me u rejtë në zuzin, që së bëtë një mënë. Unë e u djërësit, a i s'livrit, a ma i s'ka fajtë. S'aj e ka krytë t t t t e tjërën me ti, ta është në tes tjëje. A ka zbitë Koran, e ka që për nga më berin, së sellem. Ka që e shpeguës, ka që e njërës të zëtë, ta kanë kazdu, që ka ripë Allah o prej teje. Ta është Pas të e thët, fekejfe i gjabeti min ba'du, ma fërratu fi i dili, thët, e si do të përgjigjëm pas kitë kësaj neglijenëse në fejën time. Së njëriju me ditonë thellë dha shëfë se ajo që ka e jepë për Zotën është shumë pak. Vështë banim të kalkurim të shpejtë lezër, se sa ka mëndësi njëriju me, me, me shiju nga kjo jetë. Për nga më beri se zëma ditë që derim, tirmidu, ka në deri ma më të të të të të të të të të t imri, umetit tam është si, si tina ila se bëjin 16-17, pëmurë mi 17-18 apo pëmurë mi 17-18 dheri sa të hishën bilik, i e fmi, s'logaritë apo heki 5-11 heki 5-11 mbetën, 5-15, apo pe i kësaj gjum heki nja 20 20 vetë të veç flerë ku ti mlesh ato orë, veç gjum i ki Sa mbetë dhe zërët? Po ku është që i shkon me vëjtore? Zotë i underoftë? E që i shkon me banja? E që i shkon me kri pun të kota? E që i hapë bukë? E që i shëti të shkot e kotë? Sa tjetë pe imritë? Pa kësaj jepja edhe shumë angëgjime tjera duke e mundu me arritë rëskën me fitue? Shka jetë ka për Allah? Pas taj mere që të pun që e gjithë për Allah, sa o kona ti Allahu në shta o kona dhe pak? Diku që tëra, të po? se koncentrioniteti në nivelin e duhur. A dhe kërë dhe shparë Allah, shka më nëshme prezentuhe? Tha për nga më beri sallallahu a.sallam, as njani së në shpoton me pun. Qëm i dham? Tha një Rasullullah, më si shpoton me pun, as ti. Sin as i ti, në pun. Tha asone, illa ejeta ghammedeni allahu bi rahmeti, vetëm nësallahu më kaup me rahmet. Shkë, qëm i dham, allahu gjellë vë ala, qëfarë punë në më nëshme dham? E kiquk Nëse ende çka s'unë madh vogël embrëtera s'unë falenderoj. Hiç, madh vogël embrëtera nuk mundesh më falendërua. A dhe ka thon, "Çish do të përgjigjem me kët kët neglizhencë në fejon time?" Wa ya ja, wayhi alam asma' kalam Allah yad'uni. Ka thon, "Mëri ona. A nuk e kundërgjohu fjalën e Allahut tu mthirr mua?" Subhanallah. Shpast në raft aty ka ajete Shka thotë, ja ejuhel insan, moti se këniti. Ati që ashtu e shtë figurume, që ashtu shkruume. Ja ejuhel ledhine amenu, ojt e cilat këni besuar me 10 vjetë se këna qenë dhe shto. Me 5 vjetë, në raftate, lecëzot. Dite në gjikim të Allah qëtë në rafte ki pasë, të kumë thirë. Ja ejuhel ledhine amenu, ja ejuhel nasë, ojnë njërëz, qatë gjëhet kumburhenu me Rabbikum, ju ka adhjuve argument prej Zotit juve, Para mendojë zëmen orë me sagër të mysafir të shtëpia dhe në melançaj të nçosh. Rrriti se i kam do punën. Ha? Ai shkon me respekt para të mysafirëve apo i shkon për dhosje? Rrriti çotë çet, to ka ta kumbohen vjenin mirë me pishkërt kum mostell, s'e prek kurkush Kur'anin, se shumë i shenjtë. Olla zë Kur'anin shkon për ç'shto. Edhe pse kjo është ajo tradita e njerëzve që çka çka harrit. Thot, pa nuk e kumnie tumthir Allahu Kur'an. Pas të i thotë, e lem esma ma kad gja e fi kafin vë jasini. A nuk e kumë dë gjush ka ka ardhë në surën kaf, në surën jasin. Qëtë, pëse i ka vequ kafin e dhe jasin. Kafin e dhe jasin. Sot e kanë ndruë, e kanë kan boj jasinin për dhekurit, ajo është për gjavë. Surë jasin, fletë për njadhje. Për, për njërësit e gjavë. Allahu gjelluar e i përmen 3 për nga merë Kër kënë si ka që 3 për nga merë Përveçte, në gjallëja që është fërmen Surën, jasin Uha gjë e rëgjullu min aksal medinët Jesha, erë një njëri për në skajët të qitetit Duke vrapu O ju njërës ta, në gëni për nga merë Allahu gjelluar e fletë për Në gjallën dërë në gjallëja Dërsa në e lezëm Të vdhej kurve Në kafë, shka ka në kafë, Surja qaf, ka veqëri Prej veqërive Të shumta, një prej tëre Për nga mejri sallallahu alaihi sallam Shpesh her, khudbën Veç me surën qafë ka ma Kërgjast ka fa Ka hibën më më bërë, surën më ditën e gjumën Edhe ka njëzë, bismillahirrahmanirrahim Qaf Welë quranil mejjid Derin fun Edhe ka zbrit, ukri hudbja Thati ibn Qajimi ka pas për sahabëve, që vesh për ditës gjuma e ka mësu surën kaf. Vesh ditën e gjuma, dhe kanë thanë, surën kaf e ka mësu direkt nga pengamberi, sallallahu sallam, nëpse shumë e ka lexue. Qa kanë surën kaf? Vajja e të sakratu l'moti bil haq, dhalika ma kun të minhu të hid, kjo është agoninja e vdekis, që ka dheri tash e të munu me jikë. E të munu me jikë, abo? Mirë, po s'ka me jikë. Ano njeriu duhet të mballavaçumë me këtë vërtet. Ande ka dhënë poeti e cila e ka bënë çajti më Muhammedin, a nuk e ke ngushha ka ardhur në kaf e çaj ka ardhur në Yasin. Pasa ka dhënë Elam mies Esma bi youm il-jam'i youm il-hashri wad-din. A nuk e kum dëgjuar se çka ka mendon ditën e tubimit, ditën e ringjalljes, ditën e dinit, ditën e dinit e ka dinit llogaris. Malik youm id-din prënarë dhe gjikatsë ditën e gjikimit. Andaj din, të na, qka obhë dhe zërë? A nuk është logari? A ki din? A e thëmë, din? Inë në dinë, inë dhe Allahi, el-Islam. Feja të Allah është Islami. Din, qka është në esensë? Logari, përgjëtsi. Basa e ka dhënë, e lem esma' munadi el-mauti, jede uni, junadini, a nuk e këmë ndëgjuhë, Se në Kur'an, nga ka kallëdua Allahu u gjellëvala, se një ditë prej ditë dhe, me leku jemë, kam e thyrë t'i e, atës këto, ju në adini, otë i, atës këto, filan. Nuk, nuk t'a huqë, vëzër. Kur mos me ndoë se mundët me t'a morë shokin e me thangë pas t'a kabua. Kjo veshtë e shia të ndodhë. Kjo veshtë e rrafidit, që ka tënë shekër së më të më të mje, ahma kun nasë, ma, ma ahma këse të s'ka. Ka kabu ka gjibrili, tu dosh me Amma ja, me leku i vdekis nuk ja huqë. Kër të vejnë e me mor filanim, ty e ti të merë. Asë një arë që ka huqë. Pas të i thotë, Feja rabbi, Abdu në ta i hun, Mëndë dhe se ju uini, Ka thonë, O Zotë, Rab i hutuar, Kush ka me mështrehua? Kush ka me mështrehua? Rab i hutuar. Vesh me e me ndu vlezer gjith ajo ajo rëndes dhe ngërkes e dhejo që ka të bje përmivarë përmi njëri ju, ju ish ish smua ish hum gjalli fudejli më një adit dhe zërkavdejn nga kjo prezent një ditë për e ditë janë konë të falë namaz gjalli fudejli më një adit ali ju, rahimahullah duke i le gjukta jetë e i kandrujet kandrujet nga frike e madhë prej Allahu gjelluar Al ka dhe nëhoz zotë rob i humbur kusht Mastrahon. Siwa Rabbin gafurin wasiqin lëllë haqqë i ehdini, kush përveçteje o Zot, një Zot falës i tolerant në falje lëllë haqqë i ehdini, mëllë zotë drejt haqët dhe të vërtetës. E tejtu i lejke, ka thonë, o Zot, unë erdha të këti, vë thëkkil fie me vazini, ka thonë dhe marëndohë, ditën e gjikimit pëshorën, me veprat mira. Allah në rëndoft pëshorën, me veprat e mira. Pasaj thot, ve khafi fi gjezei, entë ërgje, me një gjezini, ka thënë ozot, ma lehtso logarim, gjezei, ma lehtso logarim, kërë të mirësht logarim, se shprejë sa ma e madhe, të kë une, o shqë ti të mirësht logarim. Për njëri ju, e din se zotë i vetë ka me morë logarim, dhe kjo është, Rahmeti ma i madhë që ti nuk të merë logari, asë në në ajote, asë baba jatë, për të merë Allahu Gjelaluhu. Gjel Andaj, shumë prej Selefit kanë thanë, une ma shumë jam Dakartë që me morë Allahu në logari, se në në jeme. Me gjithë se në edhim se nana të dohe, të më shirane, përgdhele, ka dhe më shuri, i për Rahmeti Allahu Gjelaluhu, shumë ma i madhë. Andaj, këto janë varës, i zëtë imë Mahmedin e kanë baë, ata çon dhe të dënejse për Allahu te bareke ve te ala do kjo është pika se ne ka vonë tim Dilgozi në librin e tij Saidul Khater gjuhëtia e meditimeve duke përmendur një veçori nga veçoritë e sahabeve që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vajoht kthjellë. Do ajo është, ja. është njeriu me që i kthjellur, me dalë prej opiumave, me dalë prej ineksioneve të kësaj bote, prej epsheve, prej tekave. Sa do të jetë e bukur dhëza. Për nga më beri se selle madhith që e ka të zejmë anë Bukhëriju, ka dhënë e hadith, In në sote ahadikum, fil gjenneti, Kajrum mim, ka dhënë një drun, një drun i vogël, në gjennet, ka dhënë komentator drun i, i shatorit, të cërëndu të ketë, banor i gjenneti. Një drun i vogël është maj mirë se sa kretë dunjaja me pas një njërit. Hadithi Sahih Bukhari Si një shkop i gjennetit Parëm do vëzër, a e zotron dikush këtë këtë bëtë kërejt? Ti me pas për të ademi dë njojën Me kërejtë altonin dhe argendin dhe shakon ta Kërejtë e jo të jam u kam Për nga mbërë zeselëm tha Ajo atja ma e mira Qa është ajo vëzër? Atja është rahmeti Allahu Atja rriduan Andai Allahu që ka të në vërri duarë, Allah, Ekber, mukan i kneshtë Allahu me ti është më e male, është më e larë, është më e këndshme. Andai fudejlim një adhi tha, mukan kjo botë, mukan kjo botë prej altanit, ajo botë prej loqit i meqmi e kishë zgeda ta, sa ajo së përfundon, a ke mërë funë. Ka thonë, e si është puna që kjo pëj loqit ajo pëj altanit? Kjo më konë prej pre Altanit, krit pëj Altanit me pas, kjo një shkonë me do të cajo, ca sajo së marrë fund, kjo marrë fund. Vesh kur ta kujtoj së kim e vdek, shkako, asë një këtësit nuk mejtë. A e këndër tamështë, këtu janë prej Loqit, ati janë prej pre Argendit, prej Altanit, prej Margaritarve të ndryshën. Ando kjo është pikë, zësë në shpesojna, që me lejnë e Zotë Gjellë Gjellalu në ndoshta, apo vetëm si hapje e temës, që neve të humbtojnë pak në zemrat tona, t'i bëjmë disa krahasime jo me ato që kanë rrethojë neve. Mosu matas me Hoxhën, as me vllaznit për rrethëje, as me, me devotshmërinë që ka ti numron. Jo, jo. Kështu që më dështu. Citeni sahabi përpara. Citeni sahabi. Çalli nda dushte. Zgjat e vet. Marena jeçkrimin e dhuj, unë më çeta dushti. Mushti, mushti në kuptimin e lakmisë. Çka ka o ki, çka ka mundë? K'i besënë Allahu, t'in besë e Allahu K'i besënë bëngamberi, s'a muri besë bëngamberi A.S.A.S. Pse këtë qatë shumë edhe në Allahu, në gjeluar e unë e jo Q'ka e banë këtë më këtë më kanë maj mirë sëse unë Çdojëpresoj që me shkurtë Allahu xhele xhelalu më përgatitur me valixhe më të forta, e lutim Allahun xhele veala që Allahu te bareke ve taala, namundson çet ngjat zemrat tona me Kur'an, namundson Allahu xhele xhelalu që të kemi rroftë devotshëm ndaj Tijna, e lutim Allahun te bareke ve taala që Allahu xhele xhelalu namundson çet të shijojnë pa ngashje sahabeve në raport me Zotin ton xhele xhelaluhu, e lutim Allahun te bareke ve taala që Allahu xhele xhelalu të na hap kuptimet e Ayeteve të tina e fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elusim zotin tonjël xhelal-ihu që Allahu te bareke ve teala ti zbudh zemrat tona ti bën zemrat tona të devotshme ti bën veshët tonë mos të dëgjojnë për veçata çka Allahu është i kënaqsh çiteton mos të shikojnë vetëm çka Allahu xhelalu alata shaikali ju aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin